قال الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين قوله كما ثبت أي كالأسف Ay kat tagayuri Lazi sabata Kata musanne Rahimahullahu ta'ala Kama sabat ha, Hujung bagi bait katanya Wa kudratun iradatun Wa gayarat Dan berlainan ia irada. Menyalahi ia irada akan amran akan syuruh wa ilman dan akan tahu war ridha dan akan redha. Irada lain akan tiga tersebut tu kama sabata. Apa makna kata sama sabata? Ai katagayuril sabata. Murak dengan ma di situ Ma isi mausul Masduh dia kena katagayur ha, Lalu tu syarah tafsir Kalkatagayurillazi sabata ba Belainan irada akan suruh ilmu irada dan, dan rada tu Seperti belainan yang telah sabi ia ha, Kalau balas tu orang yang ikhtirak Orang yang ikhtirak kan no? Kaedah tashbih ha, Di situlah Tolongan ilmu bayar pula Kaedah tashbih Kaedah kita nak membanding suatu dengan suatu itu Dia kena musyabah itu lain Daripada diri musyabah bin Tengok kita kata Zaid seperti ha, Seperti harimau Gak Zaid Temusyabah Dibanding dengan harimau Panggil musyabbah Eh lain-lain Zaid ni orang ha, Harimau ni benar-benar tak dia ya, maklum Dia lain-lain tu baru sah Tiba-tiba di sini Belainan seperti belainan Itu ha, dia panggil musyabbah Dengan musyabbah pihak tu lho Habis buah dulu. <coughs> Belainan irada aqa amal Aqa suruh, aqa kanak Aqa redha Belainan tu ialah Kama sabata amal tu juga apa? Tarayuk murayarah Seperti belainan oh, Jadi belainan tu seperti belainan Haa ah, Belainan mana? Belainan yang telah sabit ia Kalau itu telah sabit po, Telah sabit ayaklan Nabuh sikit lagi lah Nah, belainan balainan uh, irada akan amat akan ilmu akan itu belainan sarong belainan yang ambil kepada dalil sarah nah nah berlainan tu seperti belainan yang telah sabit ia ay sabit pada akal halah lain tak ada apa belaine hok kata wara ya amran tu belaine pada dalil sarah yang diambil daripada dalil syarak seperti belana ia telah tabit telah sabit pada akar orang oh lain nah nak kata itu sekali lagi qatagayuril ladzi sabata ay aqlan hmm. dengan begitu la yuqalu tak boleh dikatakan padanya tak boleh dikatakan padanya pada qawlil musanah, pada kama kamasabat Tak boleh dikata, kata nak kata orang jalan apa tu? La yuqalu'ai ala li'atiraq Kata tu atas jalan i'tiraq Tak boleh Nak kata atas jalan nak kritik, tak boleh Katalah mana? Itihadul musyabbahi Bersuatu Ulih musyabbah Mana musyabbah? Nulah, hak kata ber, berlainan ha, Iradah Akan ilmu, akan amar, Akan ilmu, akan redha tu musyabbah Wal musyabbahi bihi Dan musyabbah bih Mana? Hak masuk kah ni Masyabbah tak Itu ha, musyabbah bih supa katasa anilah. Ha dia kena musyabbah dengan musyabbah bis dia kena lain-lain. Kalau suatu waktu tak leh ah Muzaid supang muda. Oh kata kecek belah tu. Ha engkau Hai hey, Zaid seperti engkau dah. Tak kenalah musyabbah dengan musyabbah bis orang tu lah. Hmm tu dia. La, aku lah kutengok mu la Zaid. Ha supang mu dah, dah. Ha, apa tu. Apa tu? Ha, tak berkejap Tuh Lah perangamu Kau suka dengan perangamu tu tuh tu dia ha, Nawa ilah ilah Puah tu boleh lah Tak hmm, kira-kira Tapi Tak soh kira-kira kita Kau panggil Itihadul musyabbah Wal musyabbah ibihi Ha ni pun Belainnya Belainnya Iradah Aka ilmu tu Sumpah belainnya Iradah itulah sabit aku mana Ah ha, nampaknya memberi perkataan satu tu musabah-musabah habis -musabah. dia kata dak. Ah ha, tak boleh nak katakan begitu, tak boleh nak i'tiraf begitu. Sebab apa la yuqalu? Ah ha, illatnya li anna naqulu. Ini illat berkata la yuqah, tak boleh dikata begitu kerana bahawa kami kami jawab. Kami naqul aipil jawab. Kalau mu kata juga kami jawab begini. Lianna naqulu ay fil jawab kalau mu'tiraq kami jawabnya begini. Jawapan ana al-makna ay makna qawli al-musannad. Makna perkataan musannad tu makna begini. Wa ghayarat dan melaini ia irada. Ma dhukira akbarat tersebut. Apa ma dhikirah? Jadi minal amri wal ilmi war ridha. Ah, bayat itu Belain ni ia irada akan suruh tahu reba Belain ni, nu Haa, ni syara'an Pada syara'an Mana belain nu ni gerti ambil daripada dalih syara'an Ayat, ra'ah, eh hadith Kali gitu, orang nu nak wayak belain pada syara'an Bandingnya Kama sabata nikata ghayurillazi sabata aklan Supalah belain ni ia ya sabit pada akar pada syara pun lain, pada akal pun lain oh, Tak ada apa, -apa. sah so. Irodak tu lain akan suruh pada syara Sumpah juga irodak lain akan suruh pada akal ha, tu dia Irodak lain akan ilmu pada pada akal, pada syara Juga irodak tu lain daripada ilmu pada akal oh, Tak ada apa, -apa. Jadi maknanya batthagayurul mustafadu minad dalilisyar'i maka belainan iradah akal suruh yang diamirti dari dalil syarak itu ialah musyabbahun dipanggilkan musabbah wattaghayurut thabit biddalilil aqli dan belainan hakiat tetap dengan dalil akal itu panggil musyabbahum bihi Adakah hak tu lah? Tak, lain-lain Hmm, tu dia lain-lain Ana. Haa, hak ni Gerti daripada dalai syaraq mana? Allah Ta'ala kata Inna Allah la yardal ibadihil kufrah Haa, tu dalai syaraq Ayat Qura'ah tu harayat sendiri Kata dia tak reba Dia tak terima. Ha, ah, Dia bagi hamba-hamba dia tu akan kufur Haa, tu syaraq Dalai syaraq tu Rayat kata dia tak reba ke kufur Haa, apa tu? pak kupu tu dia kanak ha dengan dalil kanak lah. ha dengan dalilnya ayat lain pula mas siapa namanya ayat kata wa iza qada amra fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun ha dan ayat lain pula banyaklah walaushya banyak tu pasal ayat walaushya yasak tu banyak sekali Ah ha, tu apa yang kata tuh hekano. Dan perkataannya kul kulumin alilaham hmm, kata oleh Muhammad. Semua itu baik jahat dari sisi Allah. Ah ha, tu itu menunjukkan kano. Tetapi tuh he tak rebah tu dalih sarong. Hah dalih akal pulaknya Lain iroda tengok iroda betah akal Uh, hanya mungkin jua ilmu berkaitan semua wajib mustahil ha. tu kalau kita tetap pada akalnya ilmu dan iradat itu lain dan juga pada dalil syarak pun lain kau hmm. <coughs> telah ha. baik kalau gitu musanah kata gini tak boleh nak lah kalau musanah tak nak kata ganum musanah ha. membandingkan akan belaan iradat akan amat serupa sama sabatah kecil belah tu jadi nampaknya ittihad musabbah dengan musabah bih musanna sarah kita kata dak tak leh kata gitu kerana hak reti dikatakan wara yarak tu masyaran hak reti di masabatah sabatah sabata aqlan oh tak apa ha habis dia lepas situ au atau dikatakan juga ha, pada jawab lagi atau dikatakan dalam jawabi al musyabbahu huwa taghayyuru al mazkur fi kalam al musannifi wal musyabbahu bihi huwa taghayyuru thabitun inda ahli sunnati mm tak apa juga jadi hak ni luah lagi belani hak yang tersebut ha, apa kata musabbah tu belani hak disebut dalam kalam sunnah ada pun musyabah bih pada kata Masyabah tak Haa ni masyabah tak Indah ahli sunnah Haa lain juga musyabah yang musyabah bih Adewa wow. Dalekah ada begitu Boleh satu wajah lagi Haa saat ni tu kita duk pakai Kahli tasbih Haa Wa ma'na inna wa anna Litauqid ni kata Haa waka'an wal Wa kaka'an wa, wa ka na Haa li tasbih kata itu dia kah Dan kah anak nunjuk makna tasbih Itu jika kita bawa kah makna tasbih dalam keadaan begitu Dan sah Boleh juga bahawa adalah kah Pada kata aduh Kah itu tu boleh pakai لتعلili. Tak ada pakai tah, tasbih Pakai kah makna ila supaya lah ayat Ha, wa zkuruhu kama hadakum ah ha, tukah tukah apa tu kaf taklil tu bukan kaf tasbih dak tu wa dan sebutlah kamu akan Allah yang banyak bak apa kena sebut Allah kama ha, kama tu makna lima aili hidayatihi iyakum kerana dia tunjuk kamu tu kerana dia hidayah kamu boleh beri mai dia hidayah kamu boleh mutu menutup ilmu masalah. Dia hidayah boleh kemu beramah. Oh bukan semata-matamu tu. Dia lah hidayah kamu Hakat tu kena sebut dia banyak sebagai syukur. Ha tu nak ayat. Kapa lah ayat-ayat tu? Kahlil ta'lil. Wazukuruhu kama hadakum. Ha. ha sini pun sah bawa kahlil ta'lil. Mana-mana? wa ghayrat dan selainnya ia irada akan amran wa ilman war ridha kama sabata aili lima lima sabata kerana barang Barang itu kenapa kena ke kedali sebab dia kata lagi wa ma bilakah lit'alil dan bermula ma di situ mai saya mausul tu wa fi'atun 'ala dalili jatuh atas dalina ya maksud ma tu kena ke kedali ada pohok tadi mas itu kena kataro yub. Ha uh, belanannya nu seperti belane ya telah sabit pada akar. Belanannya pada dalil syar' supaya juga belanannya telah ya telah sabit pada dalil akar. Ha nungkok hak surah gitu. Hak atas ni surah kok ni pula. Uh, Belainan belanan irada akan suruh kana apa dia tahu dan redha tu Kerana barang kerana dalil. Ha uh, liko tu pula. Uh, lima Ha, kerana barang, Kerana dalil hai, mata bata kerana dalil telah sabit, habis. Abah dia kata kahli takli wama itu wakiatun ala dalili. Kalau kita baca wakiat itu mana bawa kita dah khabar. Dan boleh baca wakiatan kita kira kata wama wakiatan Amma atas pada kapu isim takun wakiatan atas pada tempat litakli jadi khabar dala kata wa yasihu an takuna alfakafu lit ta'lil wa an takuna ma waqi'atan ala ah patai dia ana jadi atah bawwakah lit ta'limatu dalil bayakunul makna maka jadilah makna kalam sanah begini lid dalilil ladzi thabata aqlan makna dia kama thabata ay liddalil alladhi thabata sebab apa kata iradat tu belain akan suruh kana ha penanya akan suruh tahu dan redha kerana dalil yang telah sabit ia pada akal ha mana ni senih Haa, jauh sikit daripada kritik tapi maknanya jauh di segi kita bawa ke mana li taklif tu hak ya segala fahal bila sebut ke agak leta sebillah Ha, kahli temfil, kahli tajbih tanzib, hak segera apa-apa kotulah ha, kerana barang yang telah sabi'i ya, pada akal, ha, ni sebenarnya jauh daripada akhira selesailah huraian kalam sanah kamatabat ha, ni mari maktuh suku pula ni klik humbiasa lah wa ilmuhu wa la yuqalu muktasabat Nah baik lain dah lah Baik lain dah. Wa ilmuhu wa la yuqalu muktasab. Ha turun turun big line. Kemudian perkataan musannah wa ilmuhu ni kok mana kira? Ha kata syarah kita qawluhu kata musannah wa ini maqtun alal wujudu. Ha klik ke bumi dalah. Ha dok bila sifat untuk bila sifat Tuhan. Pertamanya wajib. Ha, wa wajibun lahul wujudu. Haa. Maka. Wa ilmuhu ni atas klihatan al-wujudu ni. Kita ha, maktupun al-al-wujudu. Nanti ha, kita baca hikayat. Haa. Ilmuhu ni maktupun al-al-wujudu. Pada kata mana? Ha, wa wajibun lahul fawajibun lahul wujudu wal qidam. Haa. Tak nah. ada nuna. Lepas kedihnya. Ay. Ay. Wa wajibullahu ilmuhu Dan ya wajib baginya Bagi Allah itu ilmuhu Ilmunya Syiah Al-Ami'l-Salam Haa ada syarah Anak -an -an bagi musan Dan barang yang berkata Akhirnya barang oleh syarah Haa ni kena kita tengoklah syarah Al-Ami'l-Salam lah Syiah Al-Ami'l ha, Ha, barang yang berkata ke dia oleh syarah ni Syekh Abdul Salam. Bila Syekh kita ni kata syarah. Itulak syarah kena khak nu. Syekh Abdul Salam. Khak dia kata di sana nu. Khak tu bukan ikhrak mata. Fahuwa hallu makna. La hallu ikhrabin. Khak ya tu dia hurai maknu. Bukan dia hurai ikhrak mata tak. Khak ikhrak pun ni. Wa ilmuhu ni atas pada al-wujudud. Dia wajibullahu ilmuhu. Ha, ada pohon syarah sana kata yang ke ha, Yang ke sembilan ha, Bila lagi apa nama yang ke hmm, Yang ke sembilan bila lagi lah Hak tu, tu dia panggil syarah tu bukan dia ada ikrak mata Tak Dia ada hurai maknu maksud Apa ha, huwa Hallu maknan dia panggil Barang berkatakannya oleh syarah Syekh Abdul Salam disana nu Itu dia panggil hurai yang maknu La bukan Hallu ikra bin Bukan hurai ikrak Tak dia kata kama taqaddama nadziruhulah seperti barangnya telah terdahulu oleh banangannya banangan kama taqaddamat seperti barang yang telah dulu oleh nadziruh nadziruma ah banyak kali dah dok royaknya ah ha, nak habis selesai di situ di segi iraq matan ah ha, klik kepada huraib ilmuhu apakah ilmuhu wa huwa dan iaitu lah ilmuhu Iyalah sifatun satu sifat ilmuhu ni kena ke satu sifat ha yang punya makna hitam ni kena ke satu sifat ini namu bagi satu sifat ha azaliyatun sifat tu yang azaliyah ha dulu ibarat dengan qadimatun ini halik kata azaliyatun hak tulah lah kita berlaku tahqaun yang mengatakan qadim dengan azali satu makna saja sekali kata qadimatun sekali kata azaliyatun nak nak, nak membahagi-bahagi saja pada ibarat sifat yang sedia muta'alliqatun bi wajibati Sipat tu yang bertakluk ia dengan semua barang wajib Dengan makna nyata Akut sipat ilmu Allah segala barang wajib Mana? Zat dia dan segala sifat-sifat dia Semua tu wajibat, kan? Ha tu saya -ja Yang bertakluk ia dengan segala perkara yang haruf, Ha tiap-tiap perkara yang bersamaan ada dan tiadanya Ha terima kedua-duanya Tak jalan bergila kati panggil perkara harfatu hayatu tahu sama ada telah ada lagi akan ada sedang ada tak kira masalah kata tu tahu wal mustahilati ah sifat ni yang bertakluk dengan semua barang yang mustahil barang yang tak timo ada tak timo sungguh nah, barang yang tak ada lagi dak tak timo ada tak timo sungguh bagi bagi mustahil tu hayatu supaya kita tahu kita tahu syari Allah tu bagi mustahil nah, kita tahu eh uh, tuhan lain daripada Allah tu barang mustahil kita tahu ha uh, bukan tahu kata ada tuhan lain daripada Allah kita tahu kata benda tak ada lagi dak uh, demikianlah ha uh, buta tulibisu Allah kita tahu siapa nak kau kata lemah buta tulibisu bisu tu barang tak ada lagi dak tak timo sungguh ha tahu barang mustahil bang Ha, maka sifat ilmu ni meliputi segala-gala wajibat jaizat mustahilat ala ha takluk apa nama ni disangkut mana pada mutaalliqatul sifat azaliyah mutaalliqatun ya bertakluk ha, dengan semua wajibat jaizat mustahila ha, mana tahulah nama taalliqat tu mana tahulah nyato nyato ha, dia panggil takluk inkisah nyato ala wajah ilhathati atas jalan meliputi ha, tahu segala-galanya kita ni tahu tak meliputi Tak sedar kia luar kita ke dalam diri kita kita tahu tak Ruh kita apa hakikat ruh tak tahu ah ha, dah tubuh kita apa yang ada kalau kata penyakit tahu tak tak tahu ah ha. Fah nak meliputi macam mana? Bagaimana dalam diri lagi tak meliputi? Fah lagi tak tahu dah bala diri lain? Ha, kau sangat jauh. Allah Ta'ala tahu meliputi. tu agak panggil ala wajihil ihatah. Ini ambil daripada makna firman Allah Ta'ala yatanazzalu al-amru bainahunna lit'lamu anna Allah 'ala kulli shay'in qadirun wa anna Allah qad ahata bikulli shay'in 'ilma ah laquran kata wa anna Allah qad ahata ha tu mati dia masdar dia ihath dia kata bahawa Allah tu sungguhnya ihathah meliputi dia di kulli dengan semua perkara akan ilmu. Ha. ilmu Allah Taala tahu meliputi tak susuk sebunyi atasnya sedikit pun. Tu dia ha. orang panggil ihathah. kita ni hanya tahu sedikit. Habis-habis sedikit je kita tahu. Ha. sebab tu kita jangan berbangga sombong dengan, dengan ketahuan kita. Kita kena syukur alhamdulillah Tuhan bagi kita tahu. Alhamdulillah kita boleh pandai satu segitu segini. Alhamdulillah. Ah, tu dia. Sabak kita tahu ni bukan sebenarnya kita tahu. Allah Taala beritahu. Nah, tu melekap mengaku La ilmu lana. Tidak ada pengetahuan bagi kami. Illa ma'alim tana. Melekap hanyo barang yang telah engkau beritahu ke kami. Inilah kami dapat tahu. Ayat tengok. Tawab tengok Hmm tengok dia wa huwa sifatun azaliyatun muta'alliqatun bi jami'il wajibati wa wal ja'izati wal mustahilati muta'alliqatun ala wajhil ihathati ah berta'luk ia dengan mana nyata atas jalan meliputi meliputi alamat al ah ala kedua takluk pada ihathah pula tak jadi kata dua ala je takluk pada muta'alliqah saja dak segi nahunya kalau dua arah je yang Gita'aluk di sewaktu muta'alak tu Haa, kena bergaduh sikit lah tak harus Haa, melaikin maknulah Haa, kata tu sini Sini tidak begitu Ala wajihi ta'aluk pada muta'alikotun Ala mahiyah ta'aluk pada ihabah Meliputi alamah Haa, tu dia Nah Tu saya tahu nyata Tak meliputi Meliputi atas barang Barang situ tu apa barang? Kelakuan Sipat Alama atah barang kelakuan sifat Hiya yang iyo, ia... Ha, ia ni klik pada ni Al wajibat Ja'izat Mustahilat tu lah. ma Al mazukirat lah Al mazukirat Al ni Alama tahu meliputi atas barang sifat Hiya yang ia iya Al mazukirat tak, Apa mazukirat? Al mazukirat minal wajibat Wal ja'izat wal mustahilat mahiyah bihi ini yani mutala bisatun bihi atah barang ya ia, ia almazkura tu bersepakai ia Dengan dengannya dengan mak mana barang ada tahu kata ke ada ha tu mahiyah bihi barang tak ada tahu kata ke tak ada ha kalau kacak makhluk pula barang ia besar ha, tahu kata ke besar ha besar tu mahiyah bi kalau barang kecil tahu kata kecil Haa, itu mahiyah Kalau baria besar tahu kecil Bukan buka tahu, jahil Haa, baria tinggi tahu kata rendah Daripada ketiada terduhulu oleh Jadi sabaki pakah makna lazim Ya, ada makna muta'addi sabakoh Ada pa, ada makna lazim Jomoh, kita jomoh kalau makna muta'addi Menduhului ia akan Haa, kalau behma gitu Menduhului sabakohu Menduhului ia akan kalau sabakohak lazim Terduhulu iya ha, Nah sini hak lazim eh? Min ghairi sabaki khafa'in Daripada ketiada terdahulu oleh sebunyi ha. Jadi kalau tahu Tapi terduhulu oleh sebunyi panggil jahil. Tengok kita ni ha, Sekarang kita tahu Dulu? Dulu tak tahu Belum ngaji Tak letih Nahu kita tak letih Belum ngaji Tajwid kita tak letih Belum ngaji Haa Jadi Haa Kita tak kena Belum ngaji Haa Belum ngaji Kena satu Kena dua Kena tiga Begitu seterusnya Ngaji naho, Kena dawai Isim Pairah Panggil kalah Ha, Haa, Haa Ropok Nasak Ha, Haa de. Kau kena Kau kena Orang-kata -orang Kita ni terdahulu Uli Sembunyi Adakah Allah Ta'ala Tahu Tidak terdahulu Uli Sembunyi Nah, eh? Baik-baik Ah tu dia ulama tolong takrif mari tu nak bagi kita tu apa dia tu faham betul sebagaimana dia dapat takrif Ah lah makna kata alhamdulillahillazi hadana li hadza hmm. wa qauluna selesai takrif tu takrif apa situ tu sifatun azaliyyah mutaaalliqatun min ghairi sababi khafa'ij klik kumik sah juga takluk pada ihathah belaka. Selesai ta selesai ta'rif lalu kata waqauluna betul kata sifatun azaliyah tu tak ada nak huraidah tu. Nah nah semua ya qudrah iradah ilmu sifat sini ni semua tu sifat yang azaliyah yang qadim tak nak nak huraidah. Mari nak huraid betul muta'alliqatun bi jami' siti sikit wa qauluna dan bermula kata kami pada takrif ilmu taknik bi ta'rifil ta ilm itu kami kata muta'alliqatun bi jami'i ila akhirihi ah ha, berkata kami itu tu apa tu fihi ah ha, qabamukadd isyaratun tadam akh fihi padanya, pada nya pada qaulina itu ada isyarat isyarat ke mana tu yang kami kata muta'alliqatun sifat yang bertakluk ia dengan semua barang wajib mustahil apa dia jaiz mustahil isyarat ila ta'alluqil ilmi isyarat kepada ta'alluq ilmu bertakluk bi jamiil asyai dengan semua perkara itu ha, asyai ni Minal wajibat wa jaizat wal mustahilat dengan semua perkara itu Sebagai ta'aluqan tanjizi yang kadiman Tuh kami syarat situ Sebagai ta'aluq yang tanjizi Kadiman Sedia Mana tuha tahu Luluh tahu Sedia Kalau lagi ah Syarat situ kalau begitu Faya'alamullahu subhanahu wa ta'ala al-asyia'ah Apa apa? Tafri' Tak kalau kata ta'aluk ilmu dengan semua perkara Sebagai ta'aluk teknisi Dah begitu Faya'alamullahu Maka tahu oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tahu al-asyia'ah akan segala perkara itu Ha nah, perkara itu klik tadi Minallah minal wajibat Walja'izat wal, -ja wal musta'ilat Semua sekali Ya'lamu bila azalan Haa tak luk Mansubi al-khaafid Tahu pada azal ha, Tahu pada azal ha. Ya'lamu alamahiyah Tahu atas barang Apa tadi? Atas barang sifat kelakuan Hiya yang ia ia al-asyia Alamahiyah Atas barang yang ia ia asyak tu Alayhi atasnya atas mak Tahu akan segala perkara pada azal Alamahia alayhi Atas barang sifat yang ia ia asyak alayhi alama. Apa yang tak ni? Nyata tu atas sifat Yang benar itu bersifat dengan sifat itu Nah tak dipetak tak sah kita nak panggil tahu kalau menyalahi wakaf Nah tak sah nak panggil tahu kalau menyalahi wakaf Ah tu dia tengok kalau dia tanya Ah Ja Zaidun Zaidun ada pun mutadad oh tak kena apa ah, yang panggil tahu tu panggil jahil lah Ah Ja Zaidun Zaidun ada pun mutadad mm tak kena Haa, masalah. Itu mengkialah. Haa, ini no, kena ala mahiya alaih. Mahiya alaih. Jangan saya dulu. Saya dulu faham. Haa, alaih. Haa, tak ada Allah sendiri. Haa, tak ada Allah sendiri. Haa, tu. Haa. Wa kau. azalan ala alaihi. Habis itu. Wa kau muktada tu. Bila muktadah kita akan tengok khabar apa ya Wa gaw Jadi apa nak jawab apa ni Ini yang panggil nak jawab soal ha, Yang ditakdirkan Yang panggil istinaf bayani Soal-alah ditanya Kalau itu kita geti daripada ta'rif Dia geti daripada ta'rif ni Bahawa ta'aluk ilmu hanya satu ta'aluk juga Ta'aluk tanjizi qardim So ya yeah. Tuha bersifat dengan ilmu sedia tahu sedia satu ya. Ah, tiba-tiba bila so haga nodok kata telah ah sedang dan lagi akan, hatu bunyi supaya banyak. Tahu bahawa telah ada, tahu bahawa sedang, tahu baharajal lagi akan. Jadi bunyi supaya banyak tu. Ha, kan nak kata tak luq sahaja Tanji ziqadim sahaja Tuhan tahu sedia Sedangkan benda ada telah Benda apa namun ni Sedang Benda yang lagi akan Tengok Anak kita ni tak ada lagi Telah tahu sedia ha, Kita ni sedang ada sekarang Itu ha, hal ha, Nah tu kita ni telah meninggal Itu ha, hak-hak-hak pernah madi Kita sedang ada ha, Hal Ha, anak kita dan sebagainya lagi akan ada hatu istiqma hatu dok berbila tu. Ahaha, ha, ha. kan kata takaluk yang tenjiyo koding satu jua. Ah ha, jawab atau wakau Nuh. Dan bermula keadaannya Keadaan Asia tak sih Yang ialah tadilah, tadi lah Asia itu kena ke tadi? Amin apa dia, minal jaminal wajibat ja'idat mustahilat tadi Keadaan asya itu, wujidat telah ada ia Fil madi aifiz zamanil madi Atau bunyi sebut, Itu bunyi sepatah usah tu. Au mawjudatan fil hali Asa ni ibarat dengan madi Or, Ini ibarat dengan iseng pula Keadaannya telah ada ia Ha, telah ada ia Ya, ya wujidat ni ka, boleh kita pakai makna fa'i Makna bina fa'i Baca bina wafu'ulah wujidat ha, Boleh kita pakai makna bina fa'i Telah ada ia ha, Kita pakai bina makna mak, Makna bina fa'i Ataupun kali tu nak pakai makna bina wafu'ulah juga Kita nak jemuh lagu lah Wa kau nuha wujidat Kaada'ah telah didapat Didapatinya ha, Bagi kau tu atau maju datang Atau sedang ada ia Ini ha, filhali ha, Keadaan Sedang ada ia Bunyi dua dah Atau tu jadu Ini ha, kita lagi akan Atau lagi akan ada ia Ini ha, kita maknum -mak bina fa'in Telah ada ia Pada zaman mati Atau sedang ada ia pada zaman sekarang atau lagi akan ada ia pada zaman mustaqbal Lagi akan datang Hah? Kau nu tu mu'tada Ha isim kau pada pihak beramal Jumlah wujidat au majudatan au tu jadu tu, tu Atau lagi Jadi khaba kau pada pihak beramal Merapok menasak isim, isim menasakkan khaba Tapi sini mas dah diidapak ke isim Ha tu segitu cukup dah tu Segi dia muktadah, tak ada lagi khobah. Kau nuha atwarun. Haa, tu. Keadaannya asyak. Telah ada. Atau sedang ada. Atau lagi akan ada. Itu. Atwarun fil ma'amulati. fil ma'lumati itu ialah di berapakah kelakuah pada maklum bukan kelakuan ilmu ilmu Allah hanya esa ta'aluknya esa ha tahu sedia esa ya tu ada ta'aluk yang satu hok berbila tu balik makluma ha awak itu dek bukan ilmu berbila bukan sifat ilmu tentu dah panggil sa so pada sifat ta'aluknya ialah satu saja ta'alluq tanji zikru di mana tahu Tuhan lulus tahu sedia kala. Satu ya. Apa tu kata benda telah ada Tuhan tahu sedia. Benda telah ada, benda sedang ada Tuhan tahu sedia. Benda lagi akan ada Tuhan tahu sedia. Jadi hidup sifat dengan sedang, lagi akan, telah. Itu balik makluma. Bukan sifat, bukan ilmu Allah. Ha, dia jawab. Kau nu ha wujidat fil madi Au mawjudatan fil hali Au tu jadu fil mustaqbali tu Kau nu ialah atwarun Itu biberapa kelakuan Fil maklumati Bukan kelakuan ilmu Bukan ta'aluk bagi ilmu Kelakuan balik maklumat Haa tu dia ha, Atwarun fil maklumati Tak kala itu Ha, Atwarun fil maklumat La tujibu taghayuran Itu bukan mewajib ia Ia atwar Dia ha, berapa kelakuan pada maklumat Tidak mewajib Tidak menyebab ia akan Taghayuran Akan berubah Fi ta'alluqil ilmi Pada ta'alluq ilmu itu da? Jangan kata Nasbah dengan dia, sedia tuha tahu sedia Nasbah dengan baria baru Tuhat baru tahu Bukan gitu kau ya, tahu sediakah? Pas barang baru tu, hak telah ada, ha Tuhan telah tahu. Hak sedang ada, ha Tuhan sedang tahu. Hak lagi akan ada, Tuhan lagi akan tahu. Ah ha, bukan. Ah ha, ha, bukan gitu. Nah tu kata tidak mewajib berubah pada ta'luh ta ilmu. Bahawanya Tuhan tahu sedia. Benda telah ada, tuhai tahu sedia Benda sedang ada, tuhai tahu sedia Benda lagi akan ada, tuhai tahu sedia Lagi akan ada kan? Gak tak ada, ha lah kita pun Kita tahu juga, bari lagi akan berlaku Tengok. Kita tahu dah kata kiamat akan berlaku Ha? Hantu kata tahu bari lagi akan Kita tahu dah nah, Kita yakin dah Kata bari lagi, lagi akan ada Lagi akan berlaku kiamat dan kita ni kita yakin kata kita ni lagi akan mati ah ha. kita tahu bagaimana mustaqbal depan ada masalah kan? tahu dulu pada berlaku bekas harak berlaku tahu ya tahu ni luah ha, hak telah berlaku kita tahu sedang berlaku sekarang pada saat ni berlaku apa kita tahu masalah dan lagi akan apa nak berlaku ah ha, kita ni lagi akan mati kita lagi akan bangkit oh ha, kita tahu saya tak pengen tahu bagaimana mustakab. Adakah bawa pada berubah ilmu dah? Haa, tahu satu. Ya? Itu dia. Kali kita hendak buubah sedang telah lagi Akal itu, gaboh dia. Walmutagiru <tuh> maka barang yang berubah itu, maka yang berubah itu in nama wahsiyatul maklumi. Siapa bagi benda yang diketahui itu? Bukaklah mutagir itu tak kena kat talu ilmu. Sifat bagi maklum tu Itu mutarayyid La bukan Ta'alluqul ilmi Atas pada sifat tu Jadi mutarayyid Hak yang berubah tu Innama huwa sifatul maklumi La bukan Ta'alluqul ilmi Lah ratah hmm. <coughs> Habis Kalau gitu Wa laysalahu Dan tidaklah baginya Bagi ilmu. Tidak ada tidak sabit ta'alluq suluhiyum da'a ah ha, ni kata kalau kita bekerja, kata bagi ilmu hanya satu ta'alluq juwo kalau kita mengaji bilanya ta'alluq qodra sabit baginya tujuh ta'alluq Bahkan lapan ah ha, bagi irada ha, jumhur kata dua ta'alluq saja mana ta suluhi qadim tanjizi qadim mukabbil kata tiga ata ha, tambah susulata tanjizi hadis bagi irada ada bagi ilmu ha, bagi ilmu satu ta'luk ta juga ha ta'luk ta tanjizi qadin suluhi kadidak tanjizi hadis tidak ha dia kata walaisa lahu dan tidak sabit baginya bagi ilmu tak sabit ta'alluqun suluhiu isim laisa ha, tidak sabit ta'luk ta suluhi dan juga wala halatauke ada ha, tangizyun hadisun jadi tangizyun tak pada tak tak pada suluhyun taklukun tangizyun hadisun tidak juga wa ilah dan jika tidak ha, tidak ini dituju pada tidak dua kali tidak jadi isbah wa ilah dan jika tidak jika tidak tidak bagi bagi irad bagi ilmu tu ta'alluq suluhi dengan bawa sabit ta'alluq suluhi ha, ha kita nak katakan gana no? ha kita nak katakan gana no? wa illa da jika tidak ai wa illam wa illam yakun lil lil ilmi ha kena nanti dulu kena ambil kena ambil taswiih lalu Napi-napi jadi isbat wa illa da jika tidak aib an ta'allaqal ilmu ta'alluqan suluhiyan ha au watanjiziyan hadisan <Sangat> ha tu kita wa illa da jika tidak aib an ta'allaqal ilmu ta'alluqan suluhiyan <Sangat> dan jika tidak ertinya dengan bahawa bertakluk oleh ilmu sebagai takluk suluhi dan juga watanjiziyan hadisan sebagai ta'luk tanjizi hadis kalau begitu lazimal jahlu ha, ha, ha, ha. balik ni katana la lazil ulil jahil ha mustahil lah jahil tu ha, ha ngan mak kata gitu kalau sabit ta'luk suluhi lazil ulil jahil kada ha, suluhi maknana nah? patut tahu ha oh, jadi patut tak tahu ha gitu tu dah suluhi mana patut apa kata nak Duhab sifat dengan qudrat patuk padan bagi dia nak mengada atau nak meniadakan. Ha. ha. begitu juga iradah patuk padan menentu. Ha tu. Mana kalau ilmu patuk padan bagi tahu. Eh patuk patuk tahu. Ni patuk tak tahu. Jadi sebab diikut muktadharnya jahil. Sebab itulah tidak sabit ta'alluq suluhi. Wa illa da jika tidak id bi anta'allaqul ilmu ta'alluqan suluhiyan wa tanjiziyan hadifan. Laziman jahlu Lazimlah akhir Allah tu Uleh jahil Maknanya Ataupun lazimlah akhirnya ha, Uleh jahit Sebab apa kata lazim jahil. Li anna saliha li an ya'lama Awak agi agir situ Li anna saliha li an ya'lama Kerana bahawasa Ya patut Bagi tahu itu Li anna saliha li an ya'lama Ayak nak jaga siapa situ? Kerana bahawa saya patut bagi bawa tahu. Itu khabarnya. Leisabi aliming bukan ia yang tahu. Patut je tahu bukan tahu. Tengok kita ada kita ada sifat ilmu. Tak kalau kita ni ada sifat ilmu patut tahu ya, wajah kita boleh tahu kita wajah ya, tak ada tahu. Patut je tahu kalau itu bukan tahu. Ah, ha, deh yang patut tahu mana bukan tahu lah kita ha tu kata lazim jahil tu pada ha, di tuhan salah tu patut tahu patut tak tahu hmm lazim jahil ha, tu lah jumhur kata bagi ilmu itu hanya Ta'aluk tanjizi q di mana tuhan tahu semua tu sediakanlah tak تدول اولي جهل bes kalau kita isbahkan ta'aluk suluhi patut tahu patut tak tahu yang patut itu bermakna bukan tahu Lianna salih li ayya lama ialah laisa bi Kalau wakas itu tak faham, lianna salih. Ah tak faham. Ya kena lianna salih li ayya lama. nah. Kerana ia patut bagi bahawa tahu itu. Ha, nah. Laisa bukanlah ia al-salih li ayya lama tu bukak ia bi alim jadi lienya lama tak pula mas datulah jadi takluk pada salih seolah kata ini lienna salihah lil ilmi nah dikali kita rekah budinik lienna salihah lil ilmi karena yang patut tahu itu Laisa bi alim kalau kata gitu tak keliru sangat ibarat nah kalau kata lienna salihah lil ilmi nah, tak keliru yang patut bagi tahu itu laisa bi alimin. bukan ia yang tahu. Ba'd za dakhu bi laisa. Jumlah tu qabarna. Ai tu jala kata lazim jahil. Wa tanjizi al hadis dan hak kata tak takluk tanjizi hadis. Mana baru tahu. Yastalzimu sabqal jahli. Da lazim ia ya tanjizil hadis lazim akan terdahulu oleh jahil. Ada baru tahu. Mana dulu tak tahu. Tengok kita. Oh, baru tahu hari ni Oh, tak tahu lagi selama kemari. Ha, tengok. Selama kemari taklah baru tahu hari ni mengenai murayyat. Sebab murayyat ni aku baru tahu. Bermakna dulu, dulu tak tahu jahil lah. Kalau kata kalau kita isbatkan ta'lud tanjiz hadis bagi bagi Allah, bermakna Tuhan baru tahu. Oh, mana dulu pada tu? Tak tahu. Ha, habaq tu kata tak boleh kita nak isbatkan ta'lud tanjizi hadith sebab tanjizi hadith itu yastalzimu sabqal jahli. Habis hadza pada kataannotation ya. tu. Hadza ni kita klik pada kata wa laisa lahu ta'alluqun suluhiyyun wa la Ah klik situ. Ini ya, qawluna kata kami Walaysalahu ta'allukum tuluhiyun Walatan jiziyun hadisun Inilah <tuh> ma'alaihi Yani ma'jarah alaihi Ataupun masyarakat Barang yang berjalan atasnya oleh Barang yang berlaku atasnya barang Oleh as-sanusiyu Oleh syekh sanusiyu Wematan umil barahin Itulah Nah, Syekh Sanusi biarlah kot ni Bagi ilmu hanya satu ta'aluk juwa Tidak sabit ta'aluk suluhi Dan juga ta'aluk tanjiz jihadis Tidak sabit Inilah barang yang berlaku atasnya oleh Syekh Sanusi Dan Dan orang ulamak Yang turut ia akannya akal sanusi Belah tu Dan hak kita dah bawa pun belah tu lah Kemudian Syekh kita ni kata Wahua sahih Haa sokong lah Wahua apa dia Ma'alaihis Sanusi ni Ni lah yang sahih Haa dia paling kata diisi kau sahih Haa Itu dia daripada ahli sunnah dan jamaah Bada bercakapkan ta'aluk ilmu ini Kau yang sahihnya Bagi ilmu hanya satu ta'aluk juho Haa dia kilah dia Haa dia paling Masalah porok masalah Hmm Jadi dia, dia. Bukan masalah usul al-aqa'idah ni. Maksudnya masalah kurung al-aqa'id. Sebab dia berkilah pada bicara ta'lub. Dalam keadaan begitu, ada mukabirkan sahih kata. Waja'ala ba'duhum lahu ahsalah sata'al-luqatinah. Dan boleh baca. Waja'ala ba'duhum lahu. Uh, lahu salah su ta'allu Lahu salah salah bagi ja'alah Kita baca setakat itu dulu Allahu'alaikum